ברוכים הבאים מספרס ישראל, אני רפי בן דוד, הייתי אלון פרס, שוב פעם, אנחנו לבד, סתם, לא, אנחנו לא לבד. יש לנו אורח, שי עזדי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, טוב לראות אותך, לשמוע אותך, כן, כיף להיות פה, תודה רבה על ההזמנה, באמת מרגש. בשמחה, אתה בדרך כלל מדבר על ליגות נמוכות, אבל אתה יכול היום לדבר על קבוצה שהיא לא בליגה נמוכה, ואם חנן היה פה, היה אומר לנו... אותם לא תרד ואנחנו נקווה שבאמת לא, לא נגיע לפוד שלך אבל בוא בוא תקדם קצת את הפוד. כי זה נכח לפוד אז uh, תנצל את הבמה ידעו, yeah. ידעו, ידעו. תקוד, עד שנתחיל לדבר על הליגות הגבוהות. على, תודה אז יש לנו פודקאסט uh, יחד עם חבר טוב שעוד את ליץ יונייטד. Uh, אנחנו עושים פודקאסט uh, בעיקר על הליגות הנמוכות ובכללי על היסטוריה של הכדורגל האנגלי של המועדונים. Uh, זה מאוד נחמד, מביאים תמיד אורחים שמדברים על המועדון שלהם וממש לומדים להכיר אותו לעומק מההקמה, דרך כל התקופות היפות, הלא יפות, דברים שאולי נשכחו, דברים שאנשים לא יודעים בכלל שקרו, כי זה יכול להיות שזה קרה לפני מאה שנה, אבל זה עדיין היה מאוד חי ומאוד בועט ו, ומאוד מרגש, כאילו שריגש בזמן אמת ומרגש גם היום כשפתאום לומדים להכיר את הסיפורים האלה. וזה פשוט התחיל מזה שאנחנו מאוד נהנים ללמוד עצמאית על הדברים האלה, על המועדונים, ואז פשוט החלטנו לקחת את זה, כאילו היום לכל אידיוטי מיקרופון יכול לעשות פודקאסט, אז שני אידיוטים עם מיקרופון, פשוט החלטנו להתחיל את זה כפודקאסט. אבל טוטנאם זה כמובן הקבוצה שלי, ועם כמה שאני אוהב את הליגות הנמוכות, ש... באמת מאוד כיף שם, לדעתי יותר כיף שם מברמייליג. כמובן שבשביל מועדון כמו שלנו זה קטסטרופה עם מתישהו נרד, אבל זה כיף שיש גם את הליגות הנמוכות לעקוב מהצד. כן, אני יכול להמליץ לפוד הזה לגמרי, כאילו יש כמה פרקים שבאמת שאני... היו מדהימים לפי דעתי, עם סטוקסיטי היה פרק נהדר, אני לא זוכר את השם של האורח. יליב. ניו קאסל עם ערן, היה פרק מדהים גם כן. נוריץ', מאוד אהבתי. אני איכשהו יש לי תמיד פינה בלב אה, לנוריץ', שזה היה ממש... אה, yeah, כן, סיפרת? יש זה. לך איזה סיפור מצחיק איתם, נכון? כן, זה היה המשחק הראשון שהתקינו לנו כבלים, אז <laughs> כאילו... דבר ראשון פתחתי ערוץ הספורט, יש ערוץ הספורט, באמצע שנות ה-90, או תחילת שנות ה-90, ופתאום יש נוריץ' נגד אה, שפילד וונסדה או משהו. במגרש עם האחרון, וכאילו בקרורו, הוא נראה מאפן לגמרי בתקופה הזאת, היה גשם והכל, וזה כאילו איכשהו, אני לא יודע מי היה שם אפילו איזה, אני לא חושב שאפילו בלעמי היה שם, אולי איזה קית'ון ניל, שחקנים כאלה, לא קשורים. לא משנות התשעים המאוחרות. יכול להיות שזה היה לפני, אז כנראה אני מתערבב לי עם המנג'ר, השמות של השחקנים, אני לא זוכר בה... בדיוק מתי זה היה, זה היה התשעים, אבל נראה לי תשעים שלוש בערך. אה, מגניב, כי דווקא זה שנים שנורית שהייתה מאוד חזקה. כן, כאילו. יכול להיות שמגיע זה שידרו אותה בערוץ הספורט. כנראה. <laughs> uh, טוב, נראה לי נגיע ל... לסיבה שלפה, אליה התכנסנו. <laughs> אומר, רוצים... חבל, ש... חבל שחנן <laughs> לא פה כדי להגיד, טוטן, לא תרד, <laughs> ואז <laughs> <laughs> <מדה>. <laughs> <כי> אם היא <laughs> תרד, אז לפחות <laughs> עדיין נשמע עליה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> <laughs> אנחנו נגיע לקבוצות, לקשר בין טוטנאם לקבוצות מליגות נמוכות יותר, עם פינת מושאלים, בתקווה שיהיה לנו זמן לזה. אנחנו, יש כמה שחקנים תמיד שפינה חמה בלב אליהם, אז אנחנו נדבר עליהם. אבל קודם כל אנחנו מקליטים יום חמישי, אתמול, ניצחון 2-1 על סיטי בגביע, רכבת הרים של שבוע, אפשר להגיד. כאילו, להיות אוהד טוטנאם זה רכבת הרים כל הזמן. אז uh, בטח אחרי ההפסד ביום ראשון נגד פאלאס, שגרם, לא הצלחנו לא אפילו להקליט אחרי זה, אלון, כאילו ניסינו ואמרנו נדחה את זה ליום חמישי. Uh, אולי חשבנו ש... אני מתאר לעצמי שהפרק ביום שני היה יכול להיות שונה לגמרי מהפרק היום, אבל uh, ש... אלון, נתחיל איתך. איך התחושות, כאילו, היום, אתה מתחיל, אתה רק, רק שמחה מיום רביעי, או שעדיין יום ראשון יושב בראש? אני חושב שכל כמו שאמרת זה באמת רכבת תרים כזאת שיום ראשון הבא יושב לי בראש כי אני יודע שכבר נפסיד לווילה כי לפחות ככה הבנו שזה הולך בקצב הזה אז יום ראשון בארבע מתגלה כשעה לא טובה לנו. זהו בטח בצד שמאל של ההגנה שזה גם כבר הפך להיות איזושהי נורמה קבועה בספיגת שערים אז כן אני. אני חושב שכמו שדיברנו פה גם בפרקים קודמים, יש פה עדיין איזושהי למידה מאוד ארוכה שהקבוצה הזאת עוברת, יחד עם אנג' ויחד עם הסגל עצמו, שהוא סגל לא מבוגר או מנוסה במיוחד, שהם צריכים כנראה גם לעבור את המשחקים האלה בפאלאס. המשחקים האלה שבאמת היריבה מגיעה עם אפס ניצחונות ורק רוצה... פשוט לשבור אותך בכל פינה במגרש וללחוץ אותך וליצור מאבקים והרגעים וה האלה שאנחנו כקבוצה פשוט מתחילים לקחת את זה לכיוון של, של היריב כלומר אנחנו מתחילים ליפול לנקודות האלה של, של הקהל ש שכל הזמן מגיב לכל פאול והשיפוט שהופך להיות ביתי ואנחנו נופלים ל למאבקים הקטנים האלה וקולוסבסקי שעד מול פלאס באמת היה מדהים והחזיר את זה גם מול סיטי, פתאום אתה רואה שיש את התפילות האלה, פתאום מתחילים להתעצבן ולהיות אמוציונליים כל כך, והדברים האלה מוצאים, ברגע שאנחנו יוצאים מהאיזון הזה, אז אין שיטה של אנג' יותר, ואין את הכדורגל של אנג' יותר, והם פשוט כבר די מאבדים את זה ולא יודעים מה לעשות. אז אני חושב שהמשחק מול פאלאס מאיזשהו מקום שיעור, עוד שיעור, שאנחנו עוברים עם, עם הסגל הזה ועם המאמן הזה, ו... האם יהיו עוד שיעורים כאלה בהמשך? אני באמת מקווה שלא. וזה <laughs> כבר ה, ה, באמת הרכבת הרים הזאת, ש, שמצד אחד אתה, אתה בא לך למות ולא לראות יותר את הקבוצה הזאת, ואז אתה כאילו הכי מאושר בעולם ו, ולא יוצא מהטוויטר כי ניצחת את סיטי. זה, כן. היה... זה בדיוק מה שהיה לי אתמול, יום כאילו בראשון, זה היה בארבע, ואני... היה אחרי זה ליברפול ארסנל, אני חושב. וכאילו ככה, זה משחק טוב, למה לא לראות? לא מסוגל לראות שום דבר. היה, לא יודע, לא ראיתי כלום, היה יום אחרי זה אפילו מכבי נגד בית"ר, לא רציתי לראות, הם הוציאו לי את החשק מלראות כדורגל. גם מכבי, אבל זה לא קשור. ואז כאילו אתמול אני יושב אחרי המשחק, כאילו הולך לישון שעה ומשהו אחרי, לייקים להכל, רואה את הסרטונים, הכל, כאילו... ש... כמו דג זהב, אחרי נ... משחק אחד, שוכח מהכל. <laughs> אבל <laughs> uh, הזכרת את השיעורי, את השכר לימוד שצריך. וזה הולך הרבה פעמים לכיוון, uh, בסדר, יש שחקנים, אבל יש את המנהל, יש את האנג'. אז <laughs> uh, אני חושב, שי, זה משהו שהוא מאוד uh, חם עכשיו הנושא הזה, האם אנג' זה ה... כי אתה יודע, אנג' אין, אנג' אאוט, האם אנג' uh, זה הבן אדם הנכון? אני קיבלתי כמה שאלות, גם ממאור הראל, גם מרועי רובין, על זה שלגבי אנג', מאור למשל שואל, ש... אומר שה... שהוא ראה שהפן בייס הבריטי עכשיו מתחיל להתהפך על אנג', uh, uh, וחושבים שאולי זה לא הבן אדם הנכון. שמעתי גם פייטינג קוק בהרבה מקומות שאומרים ש... הם לא מאמינים בו, אבל לא היו מפטרים אותו. אז אנחנו פה, אני חושב, רובנו, כאילו, סומכים על אנג' יחסית, למרות שיש גם את הספקות כמובן, אבל אני רוצה לדעת את ה... איך אתה רואה את אנג' ואת השבוע הזה כמראה לעונה הזאת בינתיים. אני חושב שכמו שאמרנו שהשחקנים צריכים עוד ללמוד כמה שיעורים, אני חושב שגם אנחנו צריכים ללמוד כמה שיעורים לגבי אינשפוסטקוגלו. אמנם הוא אצלנו כבר תקופת זמן די משמעותית, אבל יש את הדברים שהוא אומר לתקשורת, שהוא תמיד מאוד מגונן על השחקנים שלו, ולכאורה מאוד פתוח, יש לו תדמית תקשורתית של מאמן מאוד כנה, אבל הוא... אני חושב ש... שלפעמים הוא לא... הוא לא כנה עד הסוף. שהוא אומר את הדברים כמו זה הכדורגל שלנו וזה מה שאנחנו עושים, אני לא חושב שהוא מתכוון לזה, כי אנחנו כן רואים שהוא יודע, לה, הוא, אנחנו עוד לא רואים את זה מספיק, אנחנו צריכים לראות אם אנחנו נראה את זה יותר לגבי השינויים שהוא עושה, אבל הוא, אנחנו, אנחנו צריכים, ל, לדי, מה שאני מנסה להגיד זה שהשיעור שאנחנו צריכים ללמוד לגבי אנג' זה אם הוא באמת לוקח את הדברים האלה שברור לנו שלא עובדים. ואם לנו, שאנחנו רואים את זה פה מהטלוויזיה, ואנחנו יודעים, אה, לא עובד ככה, לא עובד אחרת, אז ברור לי שזה ברור גם לא, וגם אם הוא אומר אה, כלפי חוץ, כלפי התקשורת, שאין מה לעשות, זה מי שאנחנו וזה מה שאנחנו עושים, אז לראות מה הוא כן עושה בשביל לשפר את הדברים האלה, וכן כן לפעול אחרת. אני, לשאלתך הישירה, אני <מח> engine, ואני חושב שצריך לתת לזה זמן. כן, הדוגמה שאתה אומר, אפשר להסתכל על העניין של המצבים הנייחים מעונה שעברה, ששאלו אותו בתקופה שהיינו נראים, כל קרן הייתה נראית, היה גול וחצי פחות או יותר, ואז הייתה לו את היציאה הזאתי, שהוא לא חושב שזה בעיה, וככה וככה וככה, וראינו איך העונה הזאתי התחילה עם מבחינת מצבים נייחים, בהגנה, נראה הרבה יותר טוב, אז אין ספק שעבדו על זה. מה שכן זה מרגיש כרגע זה ש... החמאנו פה לאנג' אחרי ווסטהם, שהוא עבר במחצית, הוציא את מדיסון, הכניס את סער, והמשחק התהפך לגמרי, נראה לו הרבה יותר טוב, הכל נראה עבד מעולה. ואז מגיע פאלאס, והוא שוב פעם פותח עם מדיסון ועם קולוסבסקי, וזה שוב פעם לא נראה טוב, זה נראה די קטסטרופה, מהדקה הראשונה, אני חושב שכל אוהד טוטנאם מבין למה המשחק הזה הולך. אתה רואה את האנרגיות, אתה רואה הכל, זה כאילו, עם כל מאמן שהיה אי פעם בטוטנאום. זה משהו שחוזר על עצמו. ואז הוא עושה את החילוף ומוציא את שניהם, את קולוסבסקי ומדיסון. קולוסבסקי זה בגלל צהוב, קצת איבד את עצמו שם. מדיסון, אני לא... כאילו, מה, ש... מה שכולם חשבו, שאולי מדיסון הוא יצ... מוציא בגלל לשמור אותו על סיטי. בסוף הוא לא שחק נגד סיטי בכלל. אז... אני לא חושב שזאת הס... אני חושב שהסיבה היא שמדיסון לא כל כך התאים למשחק הזה, כי הוא שיחק ב... הוא עשה המון עבודת הגנה מול פלס, והוא לא, לא הצליח לבטא את עצמו מבחינה התקפית יותר מדי, הוא כן הצטרף כן מהקו האחורי והצטרף להתקפה, אבל הוא... בגלל איך שהמשחק התפתח והלחץ שפאלס הפעילו עלינו, הוא בפועל שיחק ממש כשער אחורי, ואני חושב שזה פשוט לא יתאים. ככה, ככה לפחות אני ראיתי את זה. יכול להיות, זה כנראה נכון גם מה שאתה אומר, אבל ברגע שהוא עשה את השינויים והכניס שני חלוצים, כאילו, לא הכניס שני חלוצים, שיחק עם שני חלוצים, כאילו, רישרדסון היה חלוץ ליד סולנקה, ובצדדים יש לך את ורנר ואת ג'ונסון, שלתת קרוסים זה לא דבר שהם הכי חזקים בהם. וכל מה שאתה בונה על זה, זה להביא את הקרוסים ל... לרישרלסון שינגח, וסולנקה. אז זה קצת היה מוזר, לדעתי, להוציא את מדיסון ואת קולוספסקי, שהם שחקנים שיודעים לעשות את הכדורי העומק האלה והגבהות בצורה הרבה יותר מדויקת משאר השחקנים. אז זה עוד פעם איזשהו משהו ש... מבחינתי זה נראה כאילו אנחנו הולכים קדימה ואחורה משבוע לשבוע זה כאילו... כרגע זה... כי זה צעד קדימה ושניים אחורה, כי זה נראה פשוט, כשאתה מפסיד זה נראה קטסטרופה. כאילו, אלון, אנחנו ראינו משחקים, הרבה משחקים שלנו, שניצחנו, הפסדנו, אבל כשאתה מפסיד אתה פשוט, זה נראה שיט -שוא. וכאילו כל הפסד גורם את ה... <laughs> לקיצוניות כן, ש... הזאת. יש פה, גם... יש פה גם כמה מרכיבים. כל מה שמה שתיארת באמת שיש להפסיד ויש להפסיד כלומר היו לנו הפסדים שעדיין איכשהו שיחקנו את האנג' בול וניסינו להיות מאוד התקפיים ועדיין עמדנו מאוד גבוה והיינו מאוד התקפיים אבל אתה יודע בסוף איכשהו ההתקפה לא פוגעת וזה מתפרצת ליריבה ו... ו... ואתה מפסיד את המשחק ואתה מתבאס אבל לוקח מזה דברים חיובים. ו... המשחקים האלה אני חושב שהמשחקים האלה ברבים הכוונה היא כל התשעים דקות מול פאלאס והמחצית השנייה מול ברייטון אלה משחקים שאתה, שאתה כאילו, תפשוט, כאוהד מאוד קשה לך לקבל אותם. בית, כאילו פאלאס זה אתה יודע אני זוכר שדיברנו שאנג' אמר שהמחצית מול ברייטון הייתה המחצית הכי גרועה שלו כמאמן טוטנהאם או נקרא לזה הזמן הכי גרוע שלו כמאמן ואז חולפים כמה מה זה השבועיים או. משהו, משהו כזה, כזה yeah. um, ואתה מגיע מול פאלאס ואתה מציג 90 דקות שהם אולי הכי מזעזעות שהיו לך אבל שוב זה כי גם אפשר לשים פה גם את הקרדיט לפאלאס שנייה בצד אוקיי כי מגיע להם ובאמת נתנו פייט אדיר ונלחמו על כל כדור ורצו הרבה יותר מאיתנו שפה אני שואל את עצמי למה הם רצו יותר מאיתנו סבבה הם לא ניצחו והכל אבל. איפה, איפה אנחנו כקבוצה גם נותנים את הפייט הזה ומבינים את הסיטואציה שאוקיי עכשיו לא יכול להיות לך פה אנג'בול אנחנו לא יכולים לשחק את אותו משחק אז בואו בוא נעשה את ההתאמות האלה ובואו נבין מה אפשר לעשות אז כן כמו שאמרת כאילו הוא עבר לארבע ארבע שתיים וניסה זה לא בדיוק עבד זה קשה זה קשה זה דברים ש... שבאמת נצטרך לעבור אותם שוב כאילו כמו ששי אמר שהאנג' שה... עצמו לפעמים אומר דברים שהם נשמעים כאילו לא אכפת לו וכאלה ואני יודע הכל והוא גם בסוף חוזר הביתה ומנתח את הדברים ומנסה לשנות כי ראינו שהוא משנה דברים אז אני חושב שאנחנו בדרך הזאת ביחד עם כל הדמות הזאת שכאילו כבר עברה דברים ו... ויש לו ניסיון והוא יודע בדיוק את הדרך שלו, הוא, הוא בסוף מבין שהדרך הזאת היא לא רק ראש בקיר, כי הוא ימצא את עצמו מהר מאוד בחוץ. כן, מסכים מאוד. אחד הדברים שהכי מורגשים, ואני חושב שאנחנו מדברים על זה פה, אני לא יודע כבר כמה זמן אנחנו מדברים, זה עניין המנהיגות. שי, כמישהו שלא היה בפוד הזה עד עכשיו, האם אתה רואה את זה גם כן? כי אנחנו מבחינתנו, בהרבה מאוד מקרים, אם זה רומרו, אם זה מדיסון, הם לא מספיק מנהיגים כדי לדחוף את הקבוצה בזמן שצריך משהו. ואולי החיסרון של סון במשחק הזה נגד פאלאס הוא באמת מה שהיה, מה שהיה מאוד משמעותי. או שגם סון לא מספיק, יש גם הרבה ביקורות על סון מבחינת מנהיגות. תראה, אני לא יודע לגבי המנהיגות של, של סון, כי זה משהו שקשה לנו לראות מפה. יכול להיות, אני, אני, האמת שאנג'י התייחס לזה לא מזמן, באחת ממסיבות העיתונאים, הוא נשאל לגבי עניין המנהיגות, והוא אמר ש, שזה לא עניין של איש אחד שאמור להיות המנהיג והוא לא עושה את העבודה, זה עניין של כל הקבוצה. כי אם רומרו, למשל, שהוא בעיקר מנהיג, מתוך דוגמה, והוא לא הבן אדם הכי אאוטספוקן, והוא לא אחד שעכשיו ילך ויעשה וי בלאגן ויצעק בחדר הלבשה, אז שאם הוא, לא לוק... הוא שאמור להיות המנהיג והוא לא מתנהג כמנהיג, אז מישהו אחר צריך לקום ולהיות המנהיג. קולוספסקי יכול עכשיו להגיד, אוקיי, אני לוקח את הקבוצה. פדרו פורו, זה מה שאינג' אמר, באמת שזה מסוג הדברים שאינג' אומר. ויקריו ביק... זה... זהו, אם, אם מישהו מנהיג, אז ויקריו זה דוגמה. דוגמה מעולה. אז האמת שאני רואה את זה ככה, זה מסוג הדברים שאנג' אומר ואתה פשוט אומר, כאילו, למה הצייצן הזה לא בכנסת? כאילו, הוא צודק, תנו לו, תנו לו כן, טוב, ביקריו כמנהיג, אני לא יודע לאן זה ייגמר. ייגמר עם כיסאות שבורים ואנשים מדממים. הזכרת את פורו, ומאור לא נמצא פה כדי לה, להגיד את זה. אבל זה איזושהי נקודה שהוא העלה וזה מתקשר, ואני חושב שזה כנראה נכון, יש איזה משהו נכון במה שהוא אומר. אני בטוח שאם הוא היה פה הוא היה מביא לי איזה מפות חום וכל מיני דברים כאלה. ברגע שאנחנו משחקים עם שני עם מדיסון ועם קולוספסקי, אז פורו איכשהו פחות אפקטיבי. וזה די תואם גם את ציר הזמן, כי פורו התחיל טוב מאוד את העונה הזאת, הוא היה אחד השחקנים הכי... שנראו הכי טוב, והיה ציפיות ממנו כאילו ל... הר של ציפיות, בוא נגיד ככה, למשוך את הקבוצה הזאת קדימה, כי הוא באמת היה נראה מהיותר טובים גם העונה שעברה. ואז יש לנו עוד עכשיו, אנחנו עם קולוסבסקי ועם מדיסון, ופתאום פורו נראה הרבה פחות טוב. <אז> השאלה אם זה משהו שאנחנו נראה כאילו בהמשך גם... השאלה המתבקשת זה, שי, אם אנחנו הולכים להמשיך לראות את קולוסבסקי ומדיסון ביחד. זה כאילו השאלה, שאלת מיליון הדולר נראה לי, במה שקשור ל... להמשך העונה הזאתי. כן, yeah, הזכרתם את זה גם לפני כן, שכאילו, אני לא רוצה, אולי לא, לא קראתי נכון את, ה, את הדברים, אבל זה כאילו נגזר שהשילוב הזה לא עובד, בגלל שאולי נגד פאלאס זה לא עבד, או במשחק אחר זה לא עבד. אני חושב שזה עניין של, קודם כל, של כל הקבוצה שיחקה נגד פאלאס. לאו דווקא הייתי תולה את זה בשילוב של מדיסון. ו... בקולוסבסקי. <אם> זה לא דווקא למשחק כל... הזה, זה גם לכל ה... אם מסתכלים על עניין של פורו, אז כאילו כל התקופה <אז> מה אז של פדור פורו. כי... כי יש משחקים שזה כן עבוד, נגד יונייטד הם שיחקו יחד וזה היה מעולה, ואני כן חושב שזה יכול לעבוד. <אז> מהזווית של פדור פורו יכול להיות שזה, כי הארלס ה-highlight של פדור פורו זה התרומה ההתקפית שלו, או הוא... הקרוס שהוא יביא, או, ה... או האיום שהוא יביא מתוך הרחבה. האם נמשיך לראות את זה? אני... אני חושב שיכול להיות שכן, כי זה הכל עניין של, של מה מיינדס' בסופו של דבר יתעדף את שני הקשרים שמצטרפים מאחורה, או שאולי קשר אחד שיצטרף יחד עם פדרו פורו. יכול להיות ש... שנראה את זה ברוטציות בהתאם ליריבה. כן. אוקיי. אני חושב שצריך איזשהו איזון פשוט. אה, כמו ש... כאילו, פרי יריבה כנראה זה מה ש... יכול להיות נלך, לש... זה מה שיקרה. Uh, טוב, בוא נעזוב את פאלאס, אלא אם כן יש מישהו שרוצה להוסיף משהו על פאלאס, ונלך קצת למשהו יותר uh, משמח. אז אני uh, שומע שכולכם רוצים להישאר okay. על פאלאס, סתם. Uh, טוב, אז uh, סיטי. Uh, תראו מה זה, כשאנחנו רוצים לנצח את סיטי, אז אנחנו מנצחים את סיטי. כשאנחנו לא רוצים לנצח את סיטי, אז זה uh, פעם הראשונה שהם לנצח אצלנו באצטדיון. Okay. אז... Uh, טוב, צריך להתחיל עם האיש מאחוריי, מי שרואה ביוטיוב רואה מי זה, זה טימו ורנר. שער מבריק שלו, אני חושב, זה... הוא היה יכול להרוס את זה, הוא לא הרס. <laughs> אחרי זה <laughs> הוא הצליח להרוס דברים, אבל באותו מהלך, זה היה מהלך עם מלא מסירות ראיתי, לא בטוויטר את המפת מסירות והמסירה של קולוספסקי yeah. שם, אבל אלון, לא מה נתחיל עם טימו? נתן לו את הקרדיט. ביצוע נהדר. שעה ראשון מאז מרץ. כן, כשהפשפתי את העיניים חשבתי שזה סון לרגע, <laughs> עם <laughs> הקלאסי. <laughs> um, וואי, אני כבר לא יודע איך לאכול את זה, תקשיב. כאילו אני יודע, אבל אני מכניס את עצמי לסרט שכאילו זה עוד יכול לחזור על עצמו. Um, באותו משחק ראית שזה לא יכול לחזור על עצמו. <laughs> זהו, כן. <laughs> ו... זה שמע זה מתסכל זה מתסכל מאוד זה מתסכל מאוד אני ראיתי אותו בריאיון של אחרי המשחק ו... ואתה רואה שהוא שחקן ש... שבאמת אם זה היה אולי מישהו צעיר יותר או מישהו שקצת יותר כזה אתה יודע יותר סושיאלייז כזה קצת יותר במדיות והכל קצת כאילו ברנן ג'ונסון כזה יש מצב שהוא כבר רק עובר את עצמו ונכנס לדיכאונות של אהרון לנון כאילו כזה דבר. ופתאום אתה. אתה רואה שהוא כאילו, הוא, הוא מסוג אנשים שהם מסיימים את המשחק, קמים בבוקר, הולכים לאימון, זהו, כאילו, שגרה גרמנית כזאת, כאילו, ובחמש הולך הביתה, כזה. אמרסון רויאל, רק בלי ההקליפים. הוא, הוא, הוא, הוא, הוא כאילו, כן, גולדפיש של טד לאסו, כן? כזה. בועט, שוכח, ממשיך הלאה, בועט, שוכח, ממשיך הלאה. ו... ואתה רואה שהוא פשוט מנסה, מנסה, מנסה, כל הזמן ממשיך, ואני חושב שגם אחרי השער שלו ראית שהוא ניסה עוד איזה כמה פעמים, כאילו הביטחון טיפה כך. חזר לו. לא, ו... הוא חטף שם כדור יפה מאוד, עשה פעולה יפה, ואז בא דרדלה, ואז היה לו גם את הריצה חצי מגרש, שאתה כאילו, הוא הבקיע, אז אתה כבר קם. אתה אומר אולי זה יקרה, עוד פעם. כנראה שבאמת המצבים האלה שהוא כובש, זה מצבים שהם באמת חייבים להיות בנגיעה. איזה קרוס כזה של שער, קצת כמו שג'ונסון אוהב לתת. בדיוק. רק מהצד השני. וברגע שוורנר באמת נכנס, אתה יודע, באיזה 20 30 מטר לכיוון השער באחד על אחד, אז הוא כבר כל הקריירה שלו ככה עוברת לו בראש, שהוא רק נלחץ מזה והוא מחמיץ. אז באמת, לפעמים אני שואל את עצמי, כאילו... ما, מה אתה עושה באמונים? הם לא עובדים איתך על הדברים האלה? כל האחד על אחדים האלה, כל הלחץ, לא יודע, תתערבו על איזה ארוחה משוגעת באיזה מסעדת שף שהמפסיד אה, משלם. לא יודע, כאילו, תפעילו עליו אצל מרקץ, אני לא יודע. ת, ת, ת, ת, תאמרו על משהו, לא יודע. תגרמו <laughs> לבן אדם הזה לתת שער באחד על אחד במאני טיים. ואני לא מדבר איתך מאני טיים מול סיטי בגביע, אני מדבר איתך גם מול, לא יודע, כל קבוצה אחרת. וזה, וזה דברים שהם באמת יכולים לפעמים להריג, כאילו לשגע, לשגע, וזה לא רק האחד על אחדים, זה גם לפעמים כל מיני פעולות של רק שים את הפס הנכון הזה, וזהו, ו... Yeah. אוי, שחקן של באמת, ש, ש, ש, ש, שלפעמים ממש ממש קשה, ולפעמים זה פתאום, תדע, אתה יודע, אתה רואה את השער הזה, אז כולך מבסוט. טוב שזה הגיע מול סיטי, דווקא נגד כל הציפיות. אז שהחיינו, ואני מקווה שהביטחון שלו קצת יחזור, כי כן. כמו שזה נראה כרגע, העמדה הזאת מאוד מאוד ריקה, ו... והוא חייב למלא אותה כמה שיותר. כן. שי, אם אני לא טועה, אתה ידעת שהוא הולך לכבוש. Yeah, כן, זה אין כמו משחק נגד מנצ'סטר סיטי בשביל לעלות הביטחון לשחקן של טוטנאם. <laughs> <laughs> יש <laughs> גם, <laughs> אפילו, אפילו צייצת את זה, אם אני לא טועה, אז כאילו באמת, לא פשוט פגיעה. כן, תודה. כן, האמת, ש... האמת שזה היה כאילו חצי בצחוק, אבל גם חצי ברצינות, כי אני... אני חושב שאין סיכוי שבן אדם שמגיע לכל כך הרבה מצבים, והוא כנראה מגיע להכי הרבה מצבים בקבוצה שלנו, שהוא כל הזמן מחמיץ ומחמיץ, וזה שחקן שבעונות אחרות, בזמנים אחרים, היה מבקיע בערימות, אני זוכר גם שער שהוא הבקיע במדל לייפציג נגדנו. כן. <laughs> לש... זה לא שחקן שלא יודע לשים את הכדור בשער, הוא יודע לעשות את זה, הוא פשוט... Um, yeah, אני לא יודע, אפשר לריב פה בפוד? אפשר לריב איתך, אלון? אני חושב שהבעיה שלו היא שהוא, שהוא לא גולדפיש, כאילו, דווקא זה שהוא כל ההחמצות האלה, וכל ה... גם רואים ברעיון הזה של אחרי משחק שזה ישב עליו, הוא דיבר על זה שהשבוע היה לו קשה. Hmm. Um, זה, אני כן חושב שזה עובר, לו, שזה עובר לו בראש, ושאולי יש משהו שם שהוא צריך להשתחרר ממנו. וכרגע הפעולה היחידה שהוא מצליח לעשות זה לתת פס מחמישה מטרים, הוא לפעמים גם עובר שחקנים, אבל אם הוא צריך לתת פס של טיפה יותר מחמישה מטרים, או, <laughs> או, או לסיים מצב, הוא פשוט לא מצליח, ועכשיו הוא גם הבקיע את השער הזה, וגם הייתה לו הזדמנות ממש קרובה, כאילו במילימטר, בתחילת המחצית השנייה, שהוא כמעט הבקיע עוד אחד. כן. אז צריך לראות, צריך לראות מה יהיה איתו. אני לא חושב שזה גמור. אוקיי, okay. טוב, אולי צריך לפגוש עוד פעם את סיטי. קטע משעשע גם ש, ששני המשחקים שלו, גם מול סיטי וגם מול יונייטד, שהוא פתח ו, והיה לא רע וקיבל שטחים, זה היה בדיוק המשחקים שסון היה חסר. ואני רק שואל <coughs> את עצמי מה קורה אם סון היה ברגעים האלה, בשטחים האלה. <coughs> סון פלוס, פלוס מינוס סיטי. משחקים את, את אותו משחק מבחינת תנועה, אבל אחד מהם יש סיומת. זה אתה, זה... אתה יודע מה קורה סון מול סיטי זה לא בדיוק <laughs> זה בדיוק אתה יודע בדיוק מה קורה זה לא אין פה מה לחשוב. זהו לא, זה לא אפשר לנצח כאילו היינו, היינו הייתי עם הרגליים על השולחן בוא זה, נגיד ככה. זה, זה, אם כבר הזכרת את סון מול סיטי האם אפשר לומר אה, ולסכם שפאפ קצת אה, החזיר לנו כאיזה מתנה קטנה מסוף עונה שעברה? אני חושב שיכל להכניס את אהלנד. אני חושב שזה היה לא, אף אחד לא היה אומר, אה, רגע, אתה אמרת שאתה צוחק עם סרטק שני ועם הצעירים והכל. הוא היה יכול להכניס את אהלנד אם הוא רצה. כן, הוא קצת השרה את האווירה סביב הקבוצה ואת הרצינות, וכאילו אני סומך עליהם, והוא גם כמעט הצליח, אם לא בישומה. אבל כן, היה שם איזה מין, אפשר להגיד פה זריקת זין, רפי? כאילו מה תגיד מה שאתה רוצה. סלם אני צוחק אני צוחק. אני גם הולך לדבר על זה. הוא קצת קצת השרה את האווירה הזאת קצת השפת גוף שם בסוף כשאתה רואה את הקנג'י ואת אלנד מחייכים וכאילו היה שם איזה מין כזה תראה את הילדים האלה איך הם מבסוטים מזה שהם מנצחים אותנו איזה כיף להם הם לא זכו בגביע הזה כבר מאז שאלנד נולד בערך. אז כן הם. הם יכולים כנראה להרשות לעצמם. כן, אני חושב שהם לא יסתירו את זה שזה פחות מעניין אותם. אגב, ו... אני, אני לא קונה את זה, אתם יודעים? יאללה, סע. הוא בעונה הקודמת גם היה איזשהו שלב שארסנל פתחו טיפה פאר בליגה, הוא אמר כזה משהו כמו העונה הגמורה כבר, הליגה לא מעניינת אותי. אחר כך הוא אמר שלא הבינו אותו נכון, והוא כאילו מיספוקן או משהו כזה. אבל זה נראה לי אותו שטאנץ, בסוף הוא גם העלה קבוצה די חזקה. הוא העלה את הבייבי אוראלי הזה שהגיע משום מקום. אבל חוץ מזה, יש לו מלא פציעות בסגל, וחוץ מאלנד, הוא העלה אחלה קבוצה, ועדרסון. וגם אנחנו לא עלינו עם הקבוצה די חזקה. או אלעד פודן, זה הרכב שני, כאילו, מה? אנחנו מעלים <laughs> הרכב שני, עולה לך איזה שם משפחה סופ, ואיזה קהל ווקר פיטרס השלישי או משהו כזה? זה השחקנים שיעלו לך. וגם מבחינת גיל הקבוצה, סקייספורט אתמול מאוד פמפמו את הנרטיב הזה של שהוא מלא קבוצה צעירה, אבל מבחינת, ראיתי אחר כך נתון שהגיל הממוצע בהרכב שלהם ה-26, ואצלנו ה-23. אה, באמת? כן. מי העלה שם את הגיל כל כך? גונדוגן וסטונס, ואורטגה ו... רובן דיאש. כן. נכון. אורטגה המבוגר? פתאום רק בשנתיים האחרונות שמעתי. הוא לא צעיר, אבל, אבל זה שוער, זה אוטומטי טוב, הוא מתחיל מבוגר. Yeah. Uh, טוב, לא דיברנו עדיין על... Uh, הזכרת קודם גולדפיש וטד לסו, אני חושב שצריך להחליף את השיר של קולוסבסקי לשיר של רוי קנט. He, <laughs> is there, is הוא היה פשוט מדהים. כאילו, אין לי משהו רע להגיד על קולוסבסקי, עשה הכל, בק... אתה רואה? מישהו בצד השני של המגרש, אה, ah, זה קולוסבסקי. אה, זה כולה סבסט, בכל מקום הוא היה אתמול. ובישל שני שערים, למרות שהבישול הראשון מרשים מאוד, הבישול השני זה הפס קטן, זה תמיד מצחיק אותי שזה נחשב בישול, אבל... Uh, זה בישול, בטח. בישול בישול, כן. ואחרי הנפילה הזאת נגד פלאס, אז אנחנו רואים, הוא יודע להתאושש, אלון, זה אולי סימן של uh, מישהו שיש לו אשכים. זה סימן למישהו שאנחנו מדברים עליו בערך כבר המון זמן, כמישהו ש... כמו ששי דיבר בהתחלה, על העניין המנהיגות, ושלא צריך לחכות לרומר או למדיסון, אלא פשוט לבוא ו-to ו... step up by yourself כזה. וזו דוגמה פשוט מוכחת, הוא שחקן של מעשים, הוא לא שחקן של דיבורים, הוא שחקן שבסוף המשחק מדברים איתו על... Um, לא יודע על איזה כיף שניצחתם את סיטי והוא אומר זה לא מעניין אותי אני כאילו וילה ביום ראשון זה מה שצריך אנחנו צריכים לנצח. והוא אומר את זה גם עם, עם הפרצוף הכעוס <ה... laughs> המזרח אירופאי הזה שלו אוקיי okay, לא השוודי הוא כאילו נכנס פתאום ל, ל, לדמות. <laughs> <laughs> כן. um, אז זה, זה, זה באמת תענוג לראות את, ה, את המקפצה המנטלית הזאת אוקיי okay? כי. זה גם הופך אותו, אני חושב, לשחקן הרבה יותר משוחרר על המגרש. הוא... ציינתי את זה פה כבר באחד הפרקים, שזה נראה כאילו הוא רוקד לפעמים. היה שם איזה עקב בדאבל פאס לודוגי, ש... זה היה ש... מדהים. אתה פשוט, יש לו עצירות כדור כאלה, לפעמים עם הגב לשער, כאילו, בכזאת רכות וקלילות. ואני חושב שזה באמת מגיע משם, זה מגיע מה... מהחוסר פחד הזה, הוא מגיע, המשחקים הגדולים האלה זה משחקים שהוא... הוא כאילו מגיע אליהם יותר טוב אפילו. ו... תראה, נגד סיטי יש לו סטטיסטיקה גם כן מאוד טובה, סתם מהראש, הוא הבקיע באחד המשחקים הראשונים שלו בטוטנאם, בניצחון של קיין ב-3-2, הוא הבקיע שנה שעברה ב-3-3, הוא לא הבקיע אתמול, אבל הוא בישל. זה הבישול לקיין ב נכון. אז כאילו, שחקן שרואה, הוא סון 2.0 נגד סיטי. כן, הוא מתייצב אחרי קיין וסון ב... ברשימת הסיוטים של פפ. כן, הוא שותף לדירה שלה ברנט פרי אצל פפ. ואני חושב שגם אפשר לציין את זה שיכול להיות, תקן אותי אם אני טועה, שזה גם פעם ראשונה שהוא פותח כעשר בודד אולי, ובטח במשחק משמעותי שכזה. אני מעריך שעה שעברה הוא פתח כשמדיסון היה פצוע. אוקיי, אבל אז אולי זה באמת המשחק הראשון שרואים כמה שהוא טוב. בתפקיד זה הזה. זה כנראה <אז> נכון. <אז> <אז> כי באמת עד עכשיו הוא כן שיחק קצת עם, עם מדיסון ואולי ראו שיש שם קצת יותר צפיפות והפעם באמת בגלל שזה גם סיטי והמשחק תוכנן לצאת למתפרצות מאוד מהירות אז, אז ראינו באמת את השטחים שיש לו וזה קצת הזכיר גם את התקופה של קונטה שהוא קצת היה בצד ימין עם יותר שטח <אז> וכנראה שהוא באמת אוהב יותר את, את השטחים האלה. ו פשוט באמת משחק שלא רק היכולת והחדות, הוא גם באמת מראה מנהיגות של סוג של פיוטר קפטן כזה, על אפם וחמתם של מר רומרו ומר מדיסון. רומרו היה עייף אתמול, אתה יודע, בגלל זה הוא הוחלף. נקה 54. היה עייף. כנראה חשב שהפגרת נבחרות היא בסופה של הקרוב. כן. שסחקנו למתפרצות שזה גם אם מסתכלים על אנג' זה משהו כן, שלא כן. לא ראינו יותר מדי שי אז פתאום לראות uh, טוטנה מוותרת על הכדור נותנת לסיטי להחזיק. ומנסה לעקוץ uh, חלק, הצליחה, uh, חלק בחצי השני פחות אבל uh, הנה זה עוד משהו שאנחנו רואים איזה לא רק לפנטז על. Uh, להחזיק 90 אחוז בכדור וקו הגנה גבוה, אפשר לעשות דברים אחרים שגם מביאים את הנקודות או את הניצחון במקרה הזה. נכון, לגמרי. גם סיטי, בוא נגיד, היא אפשרה לנו לשחק ככה. ואם מסתכלים על, ה, על השחקנים שלנו מבחינת האיכויות שלהם, אז זה, זה איפה שהם הכי יכולים לבטא את עצמם, כי ברנן הוא, הוא סילון, וסולנקי הוא אמנם בחור גדול, אבל הוא גם מאוד מהיר, והוא... אני, אגב, אני פה אולי טיפה גולש מהשאלה, אבל אני רואה שהרבה מדברים על סולנקי בזמן האחרון, שהוא לא עושה עבודה מספיק טובה, כי הוא לא בועט מספיק, ואין לו שערים ואין לו בישולים, אבל הוא עושה עבודה שוטפת במגרש מאוד טובה, וגם אתמול בגול של ורנר, אם הוא לא היה לוקח את שני הבלמים, ורנר לא היה נשאר ככה חופשי. שזה משהו ש... זה חלק מהשיטת משחק הזאת של המתפרצות, שהוא פשוט לוקח איתו ככה את ה... בלמים, ואני מקווה שנראה שנ... את זה יותר, שלא תמיד קבוצות מאפשרות לנו לשחק ככה נגדם. אבל זה בדיוק העניין, לעשות את ההתאמות לא... לאיך שהיריבה משחקת, נגיד קריסטל פלאס, אי אפשר היה לשחק ככה. בדיוק. ועוד ורוד... נרצה לראות את זה יותר. כן, יום ראשון נגד וילה זה גם משחק מאוד מעניין לראות איך הוא התפתח מבחינת סגנון המשחק. בוא, אבל נגיע לווילה עוד מעט, קודם כל אז זה היה לנו גם רגע פחות טוב שוונדווי נפצע, זה נראה איזה מתיחה באמסטרינג, בתקווה שלא משהו חמור מדי, זה גם שנה שעברה זה היה פחות או יותר באותה תקופה, שהוא נפצע זה היה בתחילת נובמבר, שם אנחנו סוף אוקטובר, זה גם היה איזה חודשיים שהוא בחוץ וזה כבר מתחיל אולי איזושהי נורה אדומה כזה, משהו שם לא... לא כל כך טוב באמסטרינג שלו, אני לא יודע אפילו אם זה אותו אמסטרינג, אבל <laughs> צריך לשים לב למה קורה שם. כאילו, גם ככה כל פעם שאנחנו רואים אותו שם ספרינט, ואז עושה את הגליץ' הזה, והוא כזה על הרצפה, אתה ישר חושב, אוי, לא הלך. הלך לו האמסטרינג, ואז הוא קם, אתה רגוע, אבל הנה, פה הפעם הוא לא הצליח לקום, כמו שצריך. וכאילו, זה בעיה, זה בעיה רצינית, כי אנחנו עכשיו עם דרגושין, ועם... רומרו לתקופה, ולמרות שבן דייוויס נכנס מאוד טוב, אם ההור היה פה אני בטוח שזה היה הנושא הראשון שהיינו מעלים עליו, <laughs> אבל כאילו, כן, יש, איך, זה יהיה חוסר וזה מבאס, כי מיקי הוא, אני לא יודע, אנחנו, ש, שי, גם אתה עבדה שהוא הבלם היותר טוב מבין השניים? הוא הבלם הכי טוב בעולם. אוקיי, okay, אז סבבה, קיבלתי <laughs> <לי> את התשובה. <laughs> <laughs> אז כן, זה באסה, ו... וגם ראינו ברגע שהוא יצא נכנס לדוגי, שאלון צריך לדבר על זה, שאודוגי זה שער במשחק. דוג... לפני, שעל... לפני שעלינו לפרק, אז רציתי לראות את השערים, כי כאילו, לא זכרתי באיזה, באיזה משחק כאילו, ספגנו את השער בגלל הטעות של אודוגי או בגלל הטעות של אודוגי. אז הייתי כאילו, צריך ללכת לכל המשחקים האחרונים, לראות מתי אודוגי טעה ומתי אודוגי טעה ומתי אודוגי טעה. אני ממש יכול להחזיר אותך די, די בקלות, אנחנו גם, מי שזוכר את השערים מול ברייטון, אם אני לא טועה, אולי אפילו שלושתם או שניים מהם הגיעו, הגיעו מהצד שלו, די, די בנינוחות, דריבל שעוקף אותו ואז כדור רוחב, וסטאם, בואוין, מפרפר, כדור רוחב, קודוס, מה היה לנו אחרי זה? פאלאס. אה, שוב פעם, אה, אני לא זוכר מי היה באגף, אבל הכדור הגיע משם לאיזה, ואז... למרות אה... כן. שפאלאס זה שער של רומרו mm -hmm. יותר, שהחליט לתת אה, כדור mm -hmm. רוחב בתוך הרחבה, אבל כן, עוד mm -hmm. דוגי של mm -hmm. תקופה טובה יותר, הוא לא עושה את הטעות, ואנחנו לא סופגים שם. בסוף, ברור, זה אני... אני גם לא, לא רוצה להשיב, כאילו אני כן מאשים נקודתי על השערים האלה, אבל בסוף זה, זה, זה קורה משחק רביעי ברציפות, אז כנראה שמשהו אולי פחות טוב קורה. Okay. וזה לא רק השערים, כי זה, זה לא מצב אחד, זה כמה. וכמובן שגם עכשיו מול סיטי, כמובן שלא קל לשמור את מר, איך קוראים לו? סביניו? <אח> <אח> הוא גם מקבל את הכדור עם הגב, אתה לא יכול לסמוך על זה שהוא יחזיק אותו. זה כאילו, יש משהו מאוד, אתה אמרת נונשלנט, זה מרגיש, <אח> שכאילו... <אח> זה, זה מרגיש לי שזה לא שהוא שינה פתאום, אתה יודע, את, ה, את האופי שלו, זה, הוא, הוא גם הגיע אלינו ככה, יש לו איזה מין אופי כזה ש... קצת אדיש למשחק, כן? הוא לא עכשיו שחקן מאוד אטרלי שמתחיל לצעוק וזה, ולהתגלגל ולעשות פרצופים, הוא די כזה אסוף ולא יוצא מגדרו מדי. ככה אני אראה אותו לפחות, אוקיי? כשחקן. עכשיו, yeah. זה לטוב ולרע, כי איפשהו בהתקפה זה, זה לפעמים מוכיח את עצמו, והוא מאוד uh, אינטליגנט, והוא יוצא קדימה יפה, והוא מעמיס... Uh, אנשים על הגב ויוצא לדרך ו... ועל הכיפאק אבל לאחרונה כשאנחנו רואים באמת שחקני כנף יוצאים אליו באחד על אחד זה מרגיש שלא יודע או שהמרחק גדול מדי והתיאום של הריצה לא מספיק טוב וראינו עוד המון טעויות של ריכוז של, של פתאום פסים לא נכונים ואיבודי כדור שפשוט גורמים לחצי גול וגם גורמים לאחרים פתאום לאיזה רומרו פתאום לגלוש ולקבל כרטיס צהוב או כאילו כאלה דברים שפשוט מ... מ... מ... הופכים את כל ההגנה ו... ושוב אני דיברתי לגבי כאילו איך... איך הוא נראה לי כלפי חוץ אז הדברים האלה כאוהד קצת uh, גם מביאים לי את הסעיף כי זה לפעמים מרגיש שהוא לא נותן כמו כל השאר עכשיו יכול להיות שהוא כן נותן אבל משהו בה... בזה שהוא מאבד כדור ואז כזה מדדה חזרה להגנה כאילו אה בסדר מישהו יכפה עליי לא, אני, אני לא אוהב את זה אני, אני כאילו מסתכל על זה ואני אני... לא מבין למה אתה לא נותן ריצה וחוזר לעמדה שלך אז משהו שם בהודוגי קצת uh, מעורר בי חשד כבר כמה שבועות וזה נורה מאוד מאוד uh, חדה ואדומה גם כי אולי אין לו באמת מחליף טבעי לעמדה הזאת גם כי אני כבר לא יודע על כל מיני שמועות ל... לא יודע, אולי הוא כבר... כאילו יש לו איזה חוזה ב... לא יודע איפה, אבל משהו שם קצת חסר רצינות, ואולי אפילו בגרות, ואני אני רוצה, אני רוצה לראות ממנו הרבה יותר, כי הוא עדיין מה? בן כמה? הוא בן כמה? הוא בן 19? נראה 19-20. הוא עדיין מייקי מור מ... מהנוער. מייקל, <laughs> מייקל, לא? <laughs> <laughs> אז כן, אז הבנתם אותי בקיצור. כן, אבל אני יכול, יכול להיות שזה באמת... אה, אה חוסר בגרות, אה, שי? כן, אני חושב שמאוד. אני, אם אני הוא בן 21, נכון, הוא חוגג 22 בסוף אה, נובמבר. אז אפשר להגיד 22. כן, ניתן יכול להיות שזה חוסר בגרות, שזה גיל מדי בשביל... זה, uh... זה די מדהים, כן? כאילו, <laughs> <laughs> כל מה שאמרתי עכשיו לילד בן 21 זה די מטורף, זה רק <laughs> מראה גם כמה הוא כישרוני. <laughs> וכמה ציפיות יש עליו, וזה באמת היסטרי. כן, שוי. <laughs> לא, בדיוק, אלון לא נגע בכל הנקודות. יכול להיות שזה פשוט יותר מדי לשים על ילד בן 22, להיות השחקן היחיד בעמדה שלו, במועדון כמותות עינם, שגם משחק באירופה. אנחנו רואים באירופה פתאום... אה, יש לו מחליפים שהם לא בדיוק מחליפים, אבל הוא, הוא כאילו צריך להיות שם לכל המשחקים החשובים. ואם אני זוכר נכון, גם לא הייתה לו קדם עונה, נכון? נכון, הוא היה פצוע. ביורו, כן. לא, היה פצוע. זה... היה נפצע, פצוע. הוא נפצע ממש בסוף העונה שעברה, הוא גמר את העונה טיפה לפני, והוא לא שיחק בפרי סיזן, אולי נכנס ממשחק האחרון לדקות האחרונות, אבל הזכרתי אה, את זה לדעתי בפרק האחרון, שזה אולי... ראינו הרבה מאוד שחקנים שזה משפיע עליהם. ראינו אה. את מדיסון, כמה זמן לקח לו להתאושש מהפציעה. יכול להיות שזה יותר מדי לבקש ממנו, פשוט. פשוט. צריך להביא אפשר... עוד שחקן על העמדה שלו. אפשר, אפשר, להוסיף, אפשר להוסיף גם שאם אני זוכר נכון אז הוא נכנס גם אחרי הרחקה של דרגושין באירופית, במשחק שהוא לא היה אמור לעלות, וגם עכשיו הוא בעצם החליף את מיקי אחרי, כמה זה היה? 20 דקות, חצי שעה? אז הוא גם שיחק שוב פעם. הוא לא נח, אתה אומר. זה. אז לפחות מבחינת הדקות, סבבה. שלך, אבל... דקה 14. כן, שמה, זה, זה, זה משהו שאנחנו צריכים אה, לשים לב אליו. ממש. אני חושב, אנחנו אמרנו את זה כבר בקיץ, שחייבים חייב, להביא מגן שמאלי אה, מחליף. אני מאוד מקווה שיגיע משהו בינואר שייתן גיבוי. כאילו, לשים את... אה, מילא היית שם את אה, ספנס, שראינו שהוא שיחק קצת כמגן שמאלי, לפחות שצריך באירופית, אבל לא רשמת אותו לאירופית, אז כאילו, הוא לא יכול לשחק שם. אז אתה לא צריך עם ספנס, אתה לא צריך עם ספנס כאילו בליגה אז אין לך אם אתה לא שם אותו באירופית איפה תשים אותו. אני רוצה רגע לעבור רק לצד השני של ההגנה. שי אני אנצל שאתה כאן לגבי ארצ'י גריי. היה לו משחק קשה. המחצית הראשונה רעה. אני כן רוצה אבל לתת לו איזשהו קרדיט כי מחצית שנייה הוא. היה לו עדיין קשה, סולו שם, היה לו משחק מאוד קשה להסתדר במצ'אפ הזה. אבל כן ראיתי אותו כאילו מנאפ כזה, ולא מוותר, לא נכנס לאיזשהו רגע שטוב, אני לא מצליח, אני הולך אחורה, נכנס לתוך עצמו, פשוט היה לו עדיין מספיק ביטחון, הוא גם עשה איזה כמה, שחרר עם הכדור כמה פעמים, בדקות מאוד קריטיות שם, שלח כדור קדימה, ואני... אני רוצה לדעת, כאילו, בתור אחד שראה אותו קצת יותר ממני, ונראה לי מרוב חברי הפוד בטוח, ואולי גם יותר מאחרים. Uh, העמדה שלו זה מגן ימני או קשר אחורי? בוא נתחיל שם. שאלה טובה, העמדה שלו רשמית היא קשר אחורי, אבל גם בליצו שיחק מספר שווה של משחקים כמגן ימני, אם לא אפילו יותר, מתוך פשוט אילוצים של הקבוצה. אבל כאילו, מבחינת מה ש... נראה לך הייעוד שלו להיות, כאילו, כן, למחליף של פורו, או לרשת אה... שם את ביסומה וכל החבר'ה שיש לנו בקישור? לא, אני חושב שהייעוד שלו יהיה לקישור. אני גם מאמין שזאת הייתה המטרה המקורית אה, אתמול, אם ג'ט ספנס היה כשיר, ואני חושב גם פורו גם צריך מנוחה, ואני גם לא בטוח אם הוא היה מהאחוז כשיר. אה, אז שוב, מתוך איזשהו אילוץ, הוא, הוא, הוא יהיה קשר, אה, לדעתי הוא יהיה קשר. אבל קשר ורסטילי שיכול לשחק פתאום גם בלם וגם מגן שמאל, הוא... אני לא יודע בין כמה הוא, בין איזה 18, הוא כבר הספיק לעשות הכל. כן, כאילו כולם מדברים עליו שזה כאילו ב... ה-real deal באמת, כאילו שחקן שיכול להיות מהטובים ביותר שהיה לנו. אתה... במה שראית, אתה רואה את זה פה? אני רואה את זה פה לגמרי. תראה, שחקן שעונה שעברה בגיל... אני לא בטוח אולי 17, לקח על עצמו להיות שחקן כאילו מוביל של איץ, שבאמת מוביל. וצ'ימפיונשיפ נוטים לזלזל בה, אבל זו ליגה מאוד אינטנסיבית, ולשחק מול שחקנים מאוד קשוחים, והוא היה פשוט השחקן בין הטובים בליגה. הוא יודע גם להתמודד מול שחקנים מאוד טובים, Um, אני, אני לא זוכר נגד מי הם היו, אולי נגד צ'לסי בעונה שעברה, אבל הוא שם, אני לא זוכר מי זה היה בדיוק, אבל הוא פשוט שם אותו בכיס הקטן, איזשהו שחקן כאילו מוניטין, שהמוניטין הולך לפניו. Um, אתמול הוא, מבחינה הגנתית הוא לא היה טוב. הוא, אני חושב שזאת הייתה בעיקר הבעיה של מיקום, של התמקמות הגנתית, שהוא נתפס כמה פעמים. Um, צריך לזכור שהוא, שהוא לא כל כך משחק. הוא לא כל כך משחק, הוא לא שיחק עם הקבוצה הזאת הרבה, עם קו ההגנה הזה הרבה. אני לא יודע אם הוא יתאמן בכלל כמגן יותר מדי, לדעתי יותר יתאמן כקשר, מאז שהוא הגיע. וזה דברים שצריך לקחת בחשבון, וגם אם זה שהוא צעיר, ופתאום שמים אותו, שומע, לא שיחקת כמעט עד עכשיו, אבל בוא תפתח משחק נגד מצ'סטר סיטי. אז דברים שפשוט אפשר לעבוד עליהם, ואני חושב שמבחינת פוטנציאל, הוא יכול להגיע לשמיים. סיפור המשפחתי זה משהו שהופך את זה עוד יותר למשהו מגניב אצלו. Yeah. שושלת uh, לידס שם, גם אבא שלו, גם סבא שלו, גם דוד שלו, אם אני לא טועה. גם דוד... אחיו הקטן, אגב. אה, כן? וואו. במיכל, מיכל שעשה איתי את רובי ופיתה סיפר שיש לו אחריות בין איזה 15 או משהו, <laughs> ואומרים שיש לו כישרון יותר גדול משל ארצ'י, זאת אומרת, צופים לו אפילו יותר גדולה. וואו. ססניון, אה? Huh? זה ממש סיפור של ססניון. מקווה שלא יגמר כמוהו. האחים בלינגאם. טוב, זה כיף לראות אותו, הוא באמת, יש לו ביטחון עד המשחק נגד ווסטם, נראה לי שהוא העביר שם, נראה לי זה הווסטם, שהעביר בתוך הרחבה ככה, בהשתחררות קלילה, אבל יש לו הרבה ביטחון, וזה צריך זמן. עשית הרבה בצ'מפיונשיפ גם, כאילו, שחקנים לוחצים עליו מאחורה. והוא פשוט עושה להם איזה תרגיל ועובר אותם ולא נלחץ, כאילו שומר על קור רוח וגם לא עושה סתם שטויות בשביל להראות איזה טוב אני, אלא באמת עושה את הפעולות שהוא צריך ועושה אותנו יפה. אני ממש מחכה לראות אותו בהמשך, כשקצת יתפתח. הלוואי שיתפתח למה שרוצים ושיתפתח אצלנו. זה הכי חשוב. לנצל את זה שעוד פעם אתה פה ו... יש הרבה מושאלים שמסתובבים אצלנו בליגות שאתה, שאתה חי בהן, בוא נגיד ככה. <laughs> <laughs> ואמרנו לנצל את זה שאפשר לשמוע קצת יותר על, ה... על הסקרלטים ומאוד... אליפסים <כן> ודיוויינים. פה ו... אנחנו עוקבים אחרי שני שחקנים בדרך כלל. <laughs> אנחנו עוקבים אחרי סירקין, שהוא... כבר לא מושל אבל כן אני יודע שני שחקנים שלא מושלים סירקין בדרך כלל זה יקיר הפוד ויקיר ספרס ראש העין לגמרי שאגב הקולגה שלך קור פונדר לא נמצא פה היום אז בעיה. היינו צריכים תקן של ראש העין היום אז הצטרפת. וג'ק שזה שני שחקנים שכאילו עכשיו הוא כבר לא בצ'מפיינג'יפ אבל זה שני שחקנים שאנחנו בדרך כלל מזכירים פה כל כמה פרקים אבל. בוא נתחיל עם מה ש... עם שאר השחקנים שמסתובבים בליגות. ונראה יאללה. לי... נתחיל עם סקארלט אולי? יאללה, סקארלט מושל כרגע באוקספורד יונייטד, אחרי השאלה המאוד לא מוצלחת באיפ סוויץ' שמונה שעברה, הוא הפך לסוג של מים שם, כאילו, ממש <laughs> כאילו... סוג של בדיחה אצל אוהדים שלהם. וואללה. כן, הוא, הוא לא הבקיע שם, הוא לא שיחק, כאילו... כי היה להם שם את ג'ורג' הירסק שהיה מאוד טוב, וגם כשהוא נפצע זה הביאו את כיפר מור בהשאלה, כי ראו מה שראו מסקרלט ולא רצו שהוא ישחק. ועכשיו הוא בהשאלה באוקספורד יונייטד, שעלתה מליג 1, וזו גם קבוצה שהוא הגיע לה חלוץ מאוד דומיננטי שקוראים לו מר קאריס, שהיה דומיננטי בליג 1, וגם העונה הוא פתח שהוא מפקיע בכל ארבעת המשחקים הראשונים, כולל שר אחד עם הזין, אמרנו שאפשר להגיד. ושער מ-40 מטר. נראה כן, נראה זה... זה רץ ב... ברשתות. עשה סירקולציה יפה, ושער <laughs> מ-40 מטר, <laughs> וכאילו, אז כשחלוץ כזה פותח, אז uh, uh, סקרלט פתח את העונה על הספסל, כאילו, נכנס מחליף בכל המשחקים, אני חושב, אבל מקסימום 20 דקות. לא, היה, לא, לא היה, הייתה לו הזדמנות להראות הרבה עד עכשיו. עד לפני שבועיים בערך, כשהוא נכנס כמחליף נגד ווסט ברומית, ש... קבוצה שעושה טוב העונה, והבקיעה שער שוויון בדקה ה-92. ואז בעקבות זה הוא גם פתח את שני המשחקים האחרונים, נגד ארבי שהוא הבקיע, ונגד סנדרלנד, שהקבוצה הכי טובה בצ'מפיונשיפ כרגע, אז הם הפסידו 2-0, והוא לא הצליח לעזור. זה שסנדרלנד הקבוצה הכי טובה זה קצת משמח אותי. אני רוצה יעלו. בטח בשביל סירקין. סקרלט רק כנזכיר בן 20. כן, אני לא חזק בגילאים. אני ככה מוסיף על הדרך. סבב. ראיתי שיש לי פיליפס, הפקיע שער עם העקב. הוא הפקיע אתמול נגד סרטמפה, האמת שלא ראיתי את השער, הם היו מדהים שהוא הפקע עם העקב, עכשיו אני חייב ללכת לראות. כזה כמו סקורפיון כזה עם העקב, זה היה משהו, לא יודע ההגדרה של זה בדיוק. איזה מלך, אז אולי הוא יתחיל לשחק עכשיו. בן 19, שנתון 2005. תודה, אורי אוזר. מי ישראל אתו פיליפס. פיליפס. פיליפס, בן 19, וואו. באמת צעיר. אז הוא לא שיחק עם התאונה בכלל, הוא שיחק איזה משחק אחד בתחילת העונה, ומאז פשוט לא שיחק. עד המשחק האחרון נגד שפילד יונייטד, שמשום עברו לשחק בשלושה בלמים, והוא פתח והם הפסידו 2-0. אבל אולי עכשיו עם הגול אתמול נגד סאוטימפטון. אולי כן. משהו שם, אולי זה יעזור, כי דווקא העונה שעברה בפנימוט הוא נתן עונת השאלה מצוינת. אחד השחקנים הטובים שם, שעזרו להם להישאר בליגה ואפילו להפתיע לטובה בתחילת העונה. כן. יש איזושהי תחושה אצלי, כאילו, שהשאלות לא הולכות טוב אצלנו בדרך כלל. שתמיד יש את ה... הוא לא היה מספיק אותו מוקדם, או דברים כאלה. זו סתם תחושה שלי, או שאתה ש... רואה איזשהו משהו כזה? אני, אני די שותף להרגשה שלך, הרבה פעמים, ה... לפחות איפה שאני עוקב, השאלות לא הכי טובות. פיליפס דווקא הייתה השאלה טובה. אם נלך ל... לאלפי דיוויין, נגיד, שהזכרתם, אז הוא כבר לא, לא בסקופ שלי, הוא נראה לי בשוויץ עכשיו, או משהו כזה, או בבלגיה. אה, כן. נכון, הוא ביחד עם אה, מישהו מישהו איץ'. עם <laughs> אה, לוקאס רושוויש, אה, אבל למה זה? אה, שלנו, איך... הקרואטי. כן, כן, כן, אני לא יודע את השם. כך קוראים לו פה, כן, זה בווסטרלו, אני חושב. די. אמורים לנסיעות ביחד. אז דיוויינו אומר לו, איפה... קצת עוזר לו להתאקלם לקראת ההגעה של העונה ללונדון, כבר כולם בונים על זה שמישהו, מישהו, יישנך להיות הבלם הרביעי או השלישי. ואולי נדע את השם שלו כשהוא יגיע. כן, זה כל האלה שבה קנינו אותם, ומדי עדיין צעירים, אז אין לנו כל ה... נגיד, יש עכשיו גם איזה קוריאני. חבר של סון. אבל הקוריאניץ צפוי להגיע לדעתי בינואר הקרוב. כן? מה הוא בכלל? הוא וינגר, לא? קיצוני, וינגר, כן. טוב. סולומון הקוריאני. השחקן השלישי זה באמת מנור סולומון. כן. שהוא במשחק הראשון שלו הביא בישול מאוד יפה בלידס, סקר כאילו נדלק עליו בהגזמה, אבל הוא ישר נפצע, כמובן. כמובן. ועכשיו <laughs> הוא חוזר בהדרגה. האמת היא שמי שמתחרה איתו, המתחרה העיקרית או, על העמדה, קוראים לו רמזני, הוא היה מטורף כאילו כל, תחיל, כל תחילת העונה הזאת, זה היה נראה שהמנור יחזור, הוא לא יוכל, פשוט לא יוכל לחזור להרכב, פשוט כי אם רמזני היה כל כך טוב, אבל גם רמזני נפצע עכשיו, אז יש למנור פתח. כן, אני גם שמעתי שדניאל פרק השווה אותו לבקבוק קטשופ. כן. <laughs> שזו השוואה מצחיקה, אבל יש איזשהו, יש מחשבה מאחורי זה, כאילו, זה בקבוקי זכוכית, לא כמו פה בארץ, שזה לחיץ, אז כאילו, כשאתה מנסה, כאילו, דופק, דופק, דופק, ולא לא יוצא שום דבר. אז הבנתי שזה איזשהו מונח שמשתמשים בו בכל מיני מקומות באירופה, כאילו, כדי לתאר מישהו ש-overthinking ו... לא עושה את הפעולות הרגילות שלו, מנסה, כאילו, מנור כנראה קשה לו בגלל החזרה מהפציעה, שזה, לא מספיק שהיה פצוע שנה, הוא ישר נפצע אחרי שני מחזורים בערך. אז כאילו, פציעה שחוזרת, אז אני מתאר לעצמי שזה, שזה יושב עליו, ונקווה, אתה יודע, שכשלושתם איכשהו יצליחו הוא... להתקדם בהשאלות שלהם, ואולי יצא משהו מ... אחד מהם, או ש... ואם לא, אז הם יעברו כמו כל שחקן אחר שהיה אצלנו בקבוצה, שהושאל לאן שהוא, לאנשהו, ואז שוחרר בחינם, כי לא הצליחו למצוא למי למכור אותו. כן, כל מיני טום קרולים. כן, טנגנגה גם כן, טנגנגה בוויל כן, עדיין? כן, כן, מאוד אהוב שם, מאוד טוב. כן. טוב, זה מתאים לו שם, יש לו לוק כזה של אחד שהולך <laughs> דרך הרכבת ככה ל... לדן. ו... ממשיך ש... לשנוא את ווסטאם, זה, זה כבר... <laughs> <טוב>. <laughs> כן. Uh... טוב נראה לי עברנו, אין עוד מושלים נכון? ש... יש את דונלי אם אני לא טועה, אבל אם אני לא טועה זה ליג 1, לא? משהו כזה. ג'יימס דונלי? או... כן, אה אם אתה טועה, זה? הוא כזה סוג של פרי רול כזה שם. אבל <laughs> אני זוכר את זה ממש בהתחלה, אני לא יודע אם הוא הצליח לשרוד. <אם> אבל גם זה עדיין אולי מוקדם. עם לי, כל הכבוד, וואן... זה דונלי נראה לי, לא? בלייטון הוא משחק. כן, כן בדיג כן, כן, כן. אני רואה ששמונה כן. משחקים כבר שיחק, ש... לא, כן, אולי, כן, בקיץ יעבור כן. לצ'מפיינצ'יפ, אולי... אולי. אפילו בינואר, יעשו השאלה טובה יותר עם, mm -hmm. כל תוצאה בחירה יותר. Uh, טוב, נראה לי סיימנו, הייתי אומר ש... ל... Decoys, אבל אני לא אשווה אותך לחילה האנטישמית הזאתי. אז אני לא אגיד את זה. אמרת כבר. אמרתי שאני לא אגיד. זה כמו שאתה אומר, אל תיעלב, אבל סתם, זה לא... משהו נוסף על הצמד המשחקים האחרונים שהיה לנו, גם היה לנו אלקמר שם, שלא דיברנו עליו בכלל וניצחנו 1-0 מ... אני רוצה לומר משהו קטן על איש המשחק האישי שלי שהוא רודריגו בן תנקור שאני חושב ש... נגד סטי? כן, הביא משחק, מול פאלאס לא היה שחקן אחד, שאפשר לציין. ורנר דווקא ויקריו, ויקריו היה טוב. כן, לפחות לא יודע, לא יודע. בכל אופן, מול... מול סיטי, כן, אני חושב שבן תנקור באמת הביא שוב פעם משחק מאוד מאוד בוגר, אחראי, כמעט ולא מאבד כדורים. היכולת הזאת לקבל כדורים גרועים של רומרו שכזה קופצים על הדשא ובכל זאת להדביק אותם לרגל ולהמשיך את המשחק לצדדים, קדימה, אחורה. אפילו עם משחק כיסוי שטחים באמת נהדר, גם עזר שם לגריי ב... באחד על אחד שם, ובאמת עזר ימינה ושמאלה, ואפילו קצת גלש לקראת הסוף. הוא באמת שם את הלב על הדשא, וזה כל כך כיף לחזור ולראות את אותו בנתנקור שאנחנו ככה קצת זוכרים מלפני אותן פציעות ארורות. שחקן שבאמת בעיניי מפתיע אפילו שהוא ככה פותח כשש, לפעמים אפילו לבד, משהו שלא, אני לא חשבתי שיקרה, ו... כיף גדול, כיף גדול בן תנקור, ושימשיך ככה. בעיניי באמת רמה או שתיים מעל uh, כל שאר הקשרים שלנו. הבעיה עם בן תנקור זה שמגיע שלב מסוים במשחק, שהוא פשוט מתעייף, וכמו שהקבוצה כשהיא מפסידה היא נראית זוועה, אז גם לו לא יש את הרגעים האלה. אולי זה לא היה אתמול, אבל זה קורה לו <אז> בהרבה <אז> מאוד משחקים שפתאום בדקה 70, וזה לגיטימי, הבן אדם עבר פציעות קשות מאוד, וקשה לו להתאושש מזה עדיין. אבל דקה 70 כאילו אתה יכול לראות אותו פתאום נהיה קטסטרופה. כן, בוא, בוא נגיד שבמקרה לפחות של אתמול אז בלי קשר כל הקבוצה רצה המון ועשתה הגנה. טוב ו... הם נחו ביום ראשון אז היה להם uh, זמן. <coughs> כן, וגם ברגע ששאר <laughs> uh, יצא במחצית בגלל הצהובים אז uh, ביסומא נכנס ואז כבר בנתנקור די השלים עם זה שהוא סוגר 90 דקות. <coughs> uh, ו שוב, לגבי העייפות, אתה יודע, גם קולוסבסקי, לא... עכשיו, גם מדקה 60 כבר פחות ראית אותו בהתקפה, כן? כאילו, הוא קצת... גם עבד המון וניסה כזה לשלוח שחקנים קדימה. וגם אותו בעצמו, עם האחד על אחד הזה, יא אללה, אם זה היה נכנס. אז כן, קיצור, יש עייפות, אבל גם יש המון כישרון. לא הזכרנו את השער של סער, שהיה שער מאוד יפה. והייתה מאוד יפה, מסובבת ככה, כנראה שער של השוער קצת, אבל עדיין שער יפה, וכן, אני אוהב את החגיגה שלו, של האצבע, כאמור לך. זה שחקן שכיף לאהוב אותו. שחקן שכובש וכולם באים לכפכף אותו, זה... כיף. ראית, אבל יש סרטון שלו שהוא בא לוורנר אחרי השער של ורנר, וכולם מחבקים אותו. נשק אותו בצבא. כן, עשה לו איקי. חמוד, חמוד מאוד. <laughs> חבל על הצהוב הזה, באמת, כי הוא כבר באמת היה גבולי, כבר לקראת צהוב שני. כן. Uh, באמת שחקן שתפור על משחקים כמו, כמו סיטי, uh, ונראה לי שגם נראה אותו מול וילה. באמת שהוא היה מאוד, <laughs> הוא נתן משחק מאוד טוב, גם בלי, גם בלי קשר לשער שלו. כן. הוא שיחק מצוין. לגמרי. והשער <laughs> הייתה פשוט סיומ... סיומת מושלמת, יכול להיות שהשוער לזנק איזה... חצי שנייה קודם, אבל אני חושב שהוא פשוט גם לא ראה את הכדור בזמן. זהו, אני חושב ש... שכולנו חשבנו שבהתחלה הטעות היא של אורטגה, ואז הייתה את הזווית מהיציע, שאתה רואה את הבננה הזאת, הכדור הגיע ליציע החוץ. זו הייתה זווית מרשימה מאוד, ובאמת... הסיימת מושלמת, גם הבנתי שאומרים עליו ש... כאילו שהכינוי שלו במחלקות הצעירות יותר היה רוברטו קרלוס או משהו כזה, בגלל שהוא... יודע לדפוק בעיטות מושלמות מרחוק. הגיע לקבוצה הנכונה לבעוט במרחוק. למאמן הנכון. טוב, בואו נשכח כמה שאלות של המאזינים, למרות שאני חושב שחלקם כבר דיברנו. טרלן אלייב שואל אם ורנר לקח אתמול אקמול פוקוס, או שהוא לקח משהו חזק יותר. אם, לא. כן זה, אם כן, הוא לקח את זה מוקדם מדי, וזה עבד רק בדקות הראשונות, כי אחרי זה הוא פשוט פספס, אז אולי צריך לקחת במחצית פעם הבאה עוד פעם. העניין <שמע> הוא יציבות. <gibli> מי <מח> אמר את זה? מציב. נראה לי בועז, שהדבר הכי קשה לעשות אחרי פעולה חיובית, זה עוד פעולה <gibli> חיובית. עוד פעולה חיובית כן. ו... זה המוטו של ורנר, נראה לי. ורנר עשה פעולה חיובית פעם אחרונה בחודש מרץ, ועד עכשיו הוא לא הצליח למצוא את הדרך לעשות פעולה חיובית שוב פעם. אגב, אני רוצה להגיד קטנה, קטנה, קטנה, על ורנר הברזילאי. שרישארלסון עם ההחמצה שלו שם. זה המצב הכי קל שאתה יכול לקבל בחיים שלך, ואתה מחטיא ככה, וזה יכול משם להפוך ל 2 וזה לא, לא מתקבל על הדעת. אמור להיות חלוץ התפקיד שלך, לשים גולים, זה היה באמת המצב הכי קל שיוכל לך לקבל. אז צורך. צריך עדיין לתת, לתת בראש אוקיי למי הוא. שמגיע לו. הוא גם אמור לחזור בהדרגתיות. <אז> לאן? <אז> אלינו? לדעת לבעוט <ליוות> למסגרת, כן. <laughs> צריך בהרבה אספקטים להשתפל, אני חושב שגם ב... בה... בגול של ורנר, כשדיברנו על זה שסולנקי משך איתו את שני הבלמים, אני לא חושב שרישר ליסון יכול לעשות את זה. הוא פשוט היה ועומד בנבדל, ורק הולכים לשמור על ורנר. בדיוק. טוב, שאלה של דוד. מה עושים עם הקישור? האם מוותרים על מדיסון וקולו יחד? כי זה לא ממש עובד לאחרונה. אז דיברנו על זה קצת, בואו נסתכל ריק על לקראת המשחק נגד וילה. אתם חושבים שהם שניהם, או ש... שי, אתה אמרת ששר יפתח, אז שר ובן תנפור, או שר וביסומה? <אם> אני, אני חושב ש, שמדיסון לא יפתח. למרות שמדיסון לא שיחק בכלל, נכון? נגד סיטי. לא, לא שיחק. כסיקו, אז הוא כנראה כן יפתח. כן, אני חושב שנראה ש... את שניהם פותחים. שניהם? אלון, <אז> גם לא. אתה חושב? למרות שאני חושב שנראית ש... אותה שלישיית קישור uh, של שנה שעברה עם uh, ביסום אסר ומדיסון אבל בכל הפרקים האחרונים אני ממש טעיתי כל פעם חדשה. <laughs> אתם חדש, באמת אז... רואים את סטארטנה של עכשיו פותחת בלי קולוסבסקי? אני אני תשמע אני מאחל שקולוסבסקי כן יפתח אבל uh, באמת אחרי 90 דקות נכון הוא סיים 90 דקות עכשיו מול סיטי אז תשמע uh, זה יהיה קצת קשה. עבורו, ואולי קצת לקיחת סיכון. יכול מאוד להיות שהוא יפתח, אתה יודע מה? אני מאוד מה... אתפלא אם הוא לא יפתח. אני חושב שזו החלטה לא נכונה לא לפתוח עם קודוספסקי, הוא כרגע השחקן הכי טוב. כל עניין של כשירות, כמובן, כן? זה לא, לא ברמה המקצועית, אלא נטו מבחינת חילוק הכוחות. כן. אולי, אתה יודע, להכניס את המחצית שנייה, אני לא יודע. אם, אם הוא כשיר ובאמת חוזר ל-100%, אז... Ap37pt> אז כמובן, מבחינתי מדיסון שחקן ספסל כרגע, הכל טוב. שאלה אם לא. הוא מוכן לזה. זה מביא אותי לשאלה של יואל ניב, האם אתם חושבים שמדיסון מזיק לקבוצה מבחינת המורל, ושהוא יותר מדי בן אדם של אייפ? אני חושב שיש בזה קצת משהו. הוא כן אוהב את התשומת לב, ואת ההייפ סביבו, ובטח עם כל הציפיות שהוא הגיע כמספר 10. כמו שאמרנו שהוא כזה אמור קצת להנהיג את הקבוצה והכל עלה וקיבל סרט קפטן. ברגע שזה לא הולך אז פה שחקן נמדד ואני חושב שהוא צריך לקחת את התקופה הזאת דווקא כהזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות את עצמו ומה הוא שווה ולחזור ביג טיים עם סרט קפטן גם אם צריך כי כרגע הוא פשוט מפסיד את המקום שלו מקצועית אני חושב. אני לא חושב שהוא היה כל כך רע מתחילת העונה. היו משחקים שהוא היה השחקן הכי טוב שלנו, וממש ראינו שהוא השחקן שגורם מכל הקבוצה לנוע. היה איזשהו שלב מסוים שפתאום זה זז ממדיסון לקוליוספסקי. אבל להגיד שאני לא יודע, כאילו, מזיק לקבוצה, אני לא חושב. לא, כן, לא, אני לא. הבנתי את הפרצופים, הוא עושה הרבה פרצופים וזה. אבל הנה, אם נלך לאלקמר... ראה שוויתר על הפנדל כדי לתת אותו לרישרדסון, זה ברור. דברים הוא... חיוביים. להזיק, לא. להזיק, להזיק חדר הלבשה וכל מסביב, אני ממש לא, לא חושב, לא, ממש לא. אני, אני גם לא חושב, אני חושב שדווקא, כי הוא נראה שהוא די מבחינה חברתית, הוא, לא, זה לא נראה כמו איזה משהו של שביזות מדבקת, או משהו בסגנון הזה, אני חושב שהוא פשוט לא מתמודד עם האינטנסיביות, וזה מאוד מתסכל אותו, ובצדק. כן, <ש> <ש> זה <ש> כנראה קשור לפציעות גם. כן. Uh, בגלל bar... זה גם אין שמוציא אותו, yeah. כל מוקדם, הוא מוקדם, כל yeah. פעם שהוא פותח הוא יוצא די מוקדם. כן, גם שנה שעברה, תחילת עונה שעברה, זה היה ככה, הרבה פעמים הוא את אה, מליסון, אז דקה שבעים ומשהו ככה. גם את סון לפעמים. אה, בר סופר שואל האם לאמץ את מיקי כמגן שמאל, אה, לאור הכושר בתקופה האחרונה של הודוגי, ולתת לדרגושין קרדיט. הלוואי שהיה אפשר את זה. אבל uh, כנראה מיקי לא יהיה אצלנו בשבועות הקרובים, אז uh, נצטרך לשחקות עם השאלה הזאת להמשך. Uh, אני גם לא חושב שזה ריאלי בהתחשב באיך שאנחנו משחקים עם הקו הגבוה, חייבים לשחק עם מיקי בלם. כן, מה, מיקי יהיה בתור... או דוגי לפעמים נמצא חלוץ. הוא לא הספיק להגיע לכסות את רומרוב כשהוא טועה. זה קצת uh, סקרן uh, לראות את uh, מיקי אתמול. קצת רציתי לראות אותו כזה 90 דקות מתמודד עם סביניו שם. אבל אני לא חושב שזה יעבוד, אני לא חושב שמיקי יכול להיות מגן שמאלי טוב כמו שהוא בלם. ברור, ברור, זה, זה באמת של רק שטח ל... גם. נכון, נכון. אין פה, אין פה יותר מדי דיון, הוא גם פתח כי ספנס לא היה ו... לא היה מיש... מישהו אחר ש... שייכנס לשם, וכנראה שבן דייוויס כבר ממש תופקד להיות בלם שמאל מאשר מגן, אז... שם. יש למיקי איכויות גם כמגן, חד משמעית, ופשוט אותי לפחות סיקרן באמת לראות אותו שם מול התקפה חזקה. אבל לא נורא, רק שיחלים מהר מהר מהר מהר מהר כן, נקווה. Yeah, uh, מישהו בשם בי, זה לא יודע מה השם, <laughs> uh, <laughs> מי לוקחת את הגביע, ארסונל או ליברפול? סרטמפון. וזה ילך ככה, אנחנו ננצח את מנצ'סטר יונייטד ברבע גמר, ננצח את ארסנל או ניו קאסל בחצי גמר ונפסיד לסיינטס. משמיים. זה כמו עם uh, פומפי. בדיוק. <laughs> <laughs> <laughs> אז uh, זו עוד שאלה יש פה, זה שאלנו. Uh, יוסי הראל שואל, יכול להיות שקבוצת הוואטסאפ שנפתחה לכולם, ארכה את דף הפייסבוק, או שנשארו עוד כמה כאלה שלא מתחברים לסוג המדיה הזה? אז עשינו קצת שינוי בקהילה, בוואטסאפ. יש עכשיו קבוצה שהיא פתוחה לכולם, ויש קבוצה שהיא סגורה. אז אם אתם לא רוצים לשמוע חפירות של אנשים שאומרים שאין שצריך ללכת הביתה, סתם, לכל מי שאומר את זה, זה מצחוק, לא לאלף. אז יש קבוצה שהיא סגורה, אנחנו נותנים שם עדכונים, ולפעמים זורקים בוע זורק שם פאנצ'ים ש... כדי להעלות את המצב רוח. אז יש קבוצה סגורה, יהיה פה בקישור, אני אסיים, אה, להצמיד את זה לפרק, ואז תוכלו להיכנס אם אתם רוצים. אבל אני חושב שעדיין הקבוצת פייסבוק איכותית, אה, אה, יש שם את הפוסטים אה, נהדרים של כל מיני, ערן אה, אברהם וכאלו. אז לא נראה לי שזה, אה, זה לא המקרה, לא זה לא רדיו כאילו דה וידאו סטור, אנחנו עדיין לא שם. <laughs> ושלאחרונה, כפיר וילנסקי, האם אין ג'ר כזה מרב המאמצים כדי לזכות בגביע הליגה? אני לא חושב ככה. אני לא יודע כאילו גם כמה... מה, ההרכב אתמול ראה שכן. לפתוח גם עם ואנדבן ורומרו, אם זה, אתה יודע, אבל אני חושב שאם הוא היה רוצה את מרב המאמצים, היה פותח עם עוד דוגי. פשוט צריך את המנוחה, או דוגית צריך את המנוחה, כנראה בראייה שלא. לא יודע, זה מה שסתם נראה לי, כאילו הוא פותח איתו בכל משחק, אז כנראה זה... שם הייתה הרוטציה. ההרכב היה יחסית חזק, לא, שמע, מול... אין... אין טענות להרכב, אנחנו ראינו נגד קובנטרי, שם היה טענות, טענות להרכב. גם נגד אלקמר זה היה נראה... יכול ללכת לכיוון אחר, כאילו היה שם רוטציה מוגזמת. אז טענות להרכב אין. אני ו... חושב שגם דיברנו על זה לפני אלקמר, שזה באמת המשחק עם החשיבות הפחות חשובה, כי אין מה לעשות. כי אתה עדיין יכול להמשיך במפעל אם גם לא תנצח את אלקמר, למרות שהם גם קבוצה מאוד מאוד חלשה, כמו שראינו. וסיטי זה, תשמע, זה, <laughs> זה קבוצה שגם בהרכב שלישי יכולה לנצח אותך, אז <laughs> אני חושב שהיה <laughs> מאוד מאוד חשוב לנצח אתמול. Uh, טוב, לא נשאר עוד הרבה כדי שהוא יתרכז, uh, ירכז מאמצים. הרבע גמר נגד יונייטד, וזה שלושה משחקים, זה לא עכשיו לעשות, uh, לשנות את כל האסטרטגיה שלו, ואני בטוח שאנחנו נראה, אם הוא פתח ככה נגד סיט, הוא יפתח ככה גם נגד יונייטד. יש שגם חלק משמעותי ממה שאנחנו צריכים לזכור, ואני ככה גם סוגר לנו פה ככה מעגל מתחילת הפרק, זה ש... כמו ששי דיבר על זה שגם אנחנו צריכים אה, ללמוד את אנג' ולהיות איתו יחד אז אה, העניין הזה שגם הסגל עצמו כעונה שנייה הוא גם הולך ו, ומשתפר בעומק שלו כלומר אז שאתה עולה פתאום עם שחקנים שאתה יותר סומך עליהם גם בשחק... במשחקי ליגה בגביע הליגה או באירופה וככל שאתה תעמיק את הסגל בשחקני סגל יותר איכותי ויותר קרובי לשיטה של אנג' אז גם במפעלים האלה ובעומס משחקים האלה נוכל לראות הרכבים שאנחנו קצת יותר אה, שמחים לראות והרכבים קצת יותר מגובשים שיוכלו להמשיך ולשחק את אותה השיטה מה שבאמת אולי טיפה התקשה בעונה שעברה אה, אז זה גם משהו שאני מעריך שנראה אה, גם בעונה השלישית של אנג' אה, סליחה, קולה. <laughs> איזה סקופ. <laughs> uh, כן, ויש ינואר עוד uh, חודשיים, שאולי נראה מישהו נוסף מעמיק את הסגל. איזה שחקן או שניים שיכולים uh, לשנות פה הרבה מאוד. לא צריך להיות להביא כוכב, כי כוכבים לא תמיד uh, עובדים אצלנו. אבל מישהו שיגיע ככה וייתן את הדבר שחסר, זה יכול להיות uh, משמעותי מאוד. אבל uh, לזה נחכה ל-31 בינואר, כנראה. לשעה 11 בלילה, לראות אם באמת מישהו יגיע. יהיה קשה בלי מיקי אבל, באמת, כן, זה, זה בטוח. הניוקה פאסל או, או לא... אול כן, וישר ול... <laughs> לווילה, אז... Uh, נקווה לטוב. אז uh, ראשון ב-4, וילה, <אח> ואחרי זה יש גלת אסריי בליגה האירופית. חמישי ב-8, אני מעריך שישדרו אותנו בספורט אחד ואחד הערוצים שלהם, כי איך שהם משדרים אותנו כל משחק בליגה האירופית, אז... Uh, תודה לכם, אם את אתם הגעתם. כל המשחק של עדיין. דוידסון סנצ'ז כמובן. אה, זה הדרבי של דוידסון סנצ'ז, וואו. אין עליהם עוד מישהו שלנו? היה להם תקופה, איזה חצי קבוצה. הם, הם כל הקבוצה שם פרמייר ליג, אקסים מוזרים של לא, פרמייר. אבל שלנו לא, היה שם פעם את טונגי. את, טונג את uh, שם, גטסון לא, לדעתי. לא, גטסון בבית שיקטאש. בסדר, אותו דבר. אל, אל תדאג, אני יודע איפה גטסון. ש... <laughs> <laughs> uh, טוב, נראה לי תודה רבה שהצטרפת אלינו, היה כיף, אתה מוזמנת ב... אני חושב תודה. שזה הפרק הכי טוב של מישהו מספר שחושיים. אני חושב שהוא לא הגיע לשלב הזה, אז <laughs> אפשר <laughs> להגיד דברים. מאוד ש... נהניתי, תודה רבה לכם. תודה לך ותודה לך, אלון, ותראה בפרק הבא, יאללה ביי.